Дуже винна переді мною, вона позбавила мене бажання проживати власні історії, не дала мені можливості спробувати стати незалежною особистістю, незалежною особистістю чи як там. А найгірше, що баба ніколи нікого не любила. Може, тому що все життя була голодною, але нікого взагалі. Ні чоловіків, ні власних дітей, ні мене навіть, хоч я завжди чемно її слухала. Нікого. І себе також. Тепер я думаю, що в неї з дитинства вселився без голоду. Не знаю, чи таке існує взагалі, але так я думаю. Коли раптом не було що вдома їсти, баба ставала шалена. Могла навіть мене вдарити. Її очі ставали шалені, жорстокі, відчужені. Могла би комусь перегристи горло за кавалок хліба. Ретельно змітала кришки зі столу і промушувала мене їх потім з'їсти. Готувала завжди дуже багато і дуже жирне. Жир плавав у каструлі товстим шаром, так що я аж не могла на зубу дивитись. Смалиць був їй улюбленою стравою. Вона тримала у коморі у півлітрових слоїках. Ти слоїки у коморі було безліч, і квасолі було безліч, на стриху. Різних строків давності. Деяка навіть старша за мене. Страх голоду керував бабиним життям. Коли раптом якогось літа довго йшли дощі, баба сиділа на городі голосила – що тепер буде з картоплею і квасолею і буряками і кукурудзою, о Боже, що тепер буде? Помремо всі з голоду. Одного разу я дуже добре це пам'ятаю, бабен без голоду вселився в мене. Я ніколи особливо не захоплювалася їжею, їла те, що було, деколи могла їсти мало, деколи багато, але без пристрастей. А тоді що сталося? Я дуже довго спала до полудня, мала страшні неспокійні сни, з яких дуже важко вибратись. А коли прокинулась, то не могла встати з ліжка і дійти до літньої кухні, де баба готувала борщ. Дуже смачний борщ. Навіть зараз я чую той запах гарячого борщу. Але я не могла йти. Я була така несамовито голодна, що не могла йти. В животі розверзлась величезна болюча яма, провалля, в яке я падала. Мій живіт став мною, тобто я стала животом. Я була така голодна, що могла з'їсти скатертину на столі біля ліжка, шнурки на черевиках. Ніколи до і після зі мною не ставалось нічого подібного. Я дійшла до літньої кухні як зомбі, тримаючись за поручні загороди. До баби не привіталась, просто сіла за стіл, і вона про все здогадалась. Відразу дала мені миску борщу і дивилась, як я жару. Бо я жарла, а не їла. Баба дивилась на мене і раділа. Так, ніби я стала такою ж, як вона, її правонаступницею, її спільною дитиною з бісом голоду. Бабі навіть не треба було нагадувати мені з зі столу крихти хліба. Я сама це зробила і вкинула крихти до рота. Баба нічого іншого не боялась. Взагалі нічого. Вона не знала, що таке сентимент. Тільки коли розповідала, яка була голодна, могла заплакати. Але не тому, що шкодувала себе, а тому, що нею володів без голоду. Тому, напевно, я така сентиментальна за нас обох. Коли помер дід, баба поклала мене спати на його ліжко – і завжди, коли я жила в неї, після того я спала на його ліжку. На тому ліжку, де помер дід. Але баба цим не переймалась. Я деколи казала, що мені важко спати на тому ліжку, що мені сняться кошмари, що я боюсь. Але такі мої слова тільки нервували бабу. Вона не розуміла мене, і я слухняно продовжувала снити свої нічні кошмари. Тільки коли мені було 12 років, я усвідомила, що треба тікати від баби якомога далі, якомога швидше. Ми разом микали квасолю на городі. Був теплий серпневий день. Баба розповідала мені якусь чергову історію. Я микала квасолю, складала її на великі купи і носила у варетині на подвір'я. Не знаю, як до того дійшло, що баба зізналась, не пам'ятаю. Можливо, я щось сказала про потопічне життя, про рай і про пекло, про душу. Бо тоді я любила про таке говорити, і баба раптом. А я не вірю в душу. Не вірю ні в що». Людина вмирає, і кістки зогнивають, і все. Крапка, кінець, нічого далі нема. Бабко, сказала я, але це дуже страшно так думати. Невже тобі не страшно, що ти вмреш, і твої кістки зогниють і все? А чого тут боятись, так має бути. Але нащо тоді взагалі жити, якщо потім не буде нічого? Ну, як це нічого? Дивися, ти є? Ти будеш пам'ятати моє життя, я тобі все розповіла. Це і є безсмертя. І тоді я усвідомила, що треба тікати. Я кинула микати квасолю і побігла. Тікала від баби і її життя до свого. Бо я не хочу бути її безсмертям. Хочу мати своє. Так нечесно. Я теж маю право на власне життя і власне безсмертя.